I september 1938 är det fridrotts -EM i Paris med tre guld till Sverige. Kurt Lundqvist i höjd, 1.97, Lars Larsson Lidingö Lasse på 3000 meter hinder och Olle Bäcksell i tio kamp. Det är också fridrottslandskamp på Stockholmsstadion mellan Sverige och Tyskland. På startlinjen på 110 meter häck finns bland andra Håkan Lidman. Så gick skottet. Lidman ganska långsamt iväg. Kumpan i första häcken först. Det tredje höcken vidratt, Jens Kompman. Men så kommer Widman. I halva barnen är han före Kompman. En meter. I dotstonde före. I nionde en meter före. Och här är Nilsson vinner för att vandra tysken. Nilsson trea. Widman, 14 och 6 tiondelar. Men nu gäller det de övriga poängen fördelades. Jag måste fråga. Här är Nilsson, hur kom han? Kom han tvåa? Kom Nilsson tvåa? Jag sitter en 15 meter bakom målginnen och Karin en är precis vad som pågår där. Jag måste i den här fritt synfält och tidtagarna. Men här första Nilsson var tvåa. Är det säkert? Absolut säkert. Kan ni hålla en tia för det? Ja då så. Ja då är det säkert. Sverige vann tydligen dubbelseger i häcklöpning 110 meter. Men Tyskland vinner landskampen. Mera ur årets sportkrönika. Elias Nilsson vinner Vasaloppet. Italien blir världsmästare i fotboll. Sverige kommer fyra. Sleipner vinner fotbollshalssvenskan. Sverige tar fem guld i kanotven. Den unge lovande löparen Gunder Hägg, 19 år, uppmärksammas när han blir tvåa på 3000 meter hinder i fridrotts -SM. 18-årige Björn Borg vinner sensationellt först fem distanser vid SM i simning. Blir en månad senare, dessutom Europamästare på både 400 och 1500 meter frisim. Borg får Svenska Dagbladets guldmedalj, den så kallade Bragdmedaljen. En annan Bragdmedaljör, konståkaren Gilles Gravström, avlider under året. Bara 45 år gammal. Långdistanssimmerskan Sally Bauer simmar över Kattegat på ny rekordtid och sätter en dryg vecka senare också nytt rekord över Ålands hav.